Та й потім іти зараз хвататись до Ірен – це значить, по-перше, принизити себе перед нею зайвою хапливістю, а по-друге, перед собою розписатись у власній легкодухості. Треба взяти себе до рук. Але йти додому йому ще смертельніше не хотілося. «Я вийшов з рівноваги», – подумав він, – і вирішив собі на дальшу науку вважати цей вечір за пропащий, як наслідок невибачного і ганебного занепаду. Хай цей вечір буде йому за сувору пересторогу, а щоб заповнити його і до певної міри покарати себе за моральний блуд – Професор надумав погуляти годинку вулицями. «Це просвіжить мене, і перед сном я ще зможу працювати», – думав він. Отже, Славенко, щулячись від гидкого снігу, що пригоршами сипався йому в обличчя, засунув руки в кишені, зігнувся трохи навпроти вітру, рушив геть від раненого помешкання і пустився порожніми вулицями гуляти в таку маловідповідну для прогулянки погоду. Тим часом у Мартині кімнаті було тепло і затишно. Вітер дув з півночі, а її кімната, суміжна з кухнею, була обернута на південь, тож жорстокий сніговій, розбиваючись об будинку на вулиці, осідав її вікно лагідним порохом. Приємна тиша стояла в кімнаті, лампка на столі запобіжливо розвивала своє світло, всі речі спокійно тримали своїх місць та функцій. Тільки господиня, витопивши грубку, не знала, де себе повернути. Бувають хвилини, коли до відчуваєш, як тягарі. Що вона могла чекати від сьогоднішнього вечора? Ну, прийде Дмитро умовляти їй на шлюб. Ну, ще прийде льовий кооператор. Але ніхто цікавий, як вона подумала, безперечно не прийде. А найсумніше, що завтра неділя. Цілий порожній день з ранку до ночі. Згадка про свято згнітила дівчині серце, але разом додала думку, що сьогодні вона має підставу трохи краще прибратись. Справді, останній час вона за мазуркою ходить. І Марта почала швидко перевдягатись. Виняла свою коричневу воняну сукню, оздоблену чорним шовком, у якій ходила до театру, де треба роздягатись. Добула чорні лакерки, в статистичному поті зароблені, і єдину пару фільдеперсових закордонних панчіг, бережено, як зіниця ока. Все це опинилось на ній в одну мить. Тепер її обличчя набуло більшої виразності – взяти в рамці цинамонової сукні і темно-каштанового волосся, високопідстриженого і від природи видкого. Ніс мало рівний, губи тонкі, овал лиця поправно окреслений, риси чіткі, аж ніби суворі. Але очі були ніжні, заразом жартівливі й меланхолійні, однаково настановлені сміятись і плакати. Покінчивши з одежею, Марта злегка напудрувалась і напахтилась дешевеньким одеколоном конвалія. Вона озирнулася по хаті, що видалась їй зараз досить пристойною. Тільки от світло занадто різке, і дівчина накинула на лампу зелений серпанок, яким обв'язували, виходячи шию. «Тепер у мене зовсім гарно», – здоволено подумала вона. За хвилину в двері постукано. Марта весело крикнула своє «заходьте» і ввійшов молодий інженер Дмитро Стайничий, геть запрошений снігом і червоний від вітру. «Ну й погода, собача», – пробурчав він, обтрушуючись на порозі. «От метеди диявольські, і це в березні, а тут, як у раю», – додав він, роздягшись. «Тепло одеколоном пахне і освітлення надзвичайне. А де прибралась і ж куди? Ні, ніде не збираюсь».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 Лицарі там одне одного з писами за дам штрикали, а тепер, якби хто за дівчину побився, сама дурним називала б. Не та доба, Марта, та й часу на це немає. Захопишся, загавишся, то й за борт підеш. Якщо будемо отак розкидатись, то не тільки соціалізму не збудуємо, а й кусати не буде чого. Сторбами підемо, кохаючи. Він вибачливо засміявся і додав. Згадай, ще наші національні традиції, у нас завжди обов'язок стояв вище за кохання». Хлопець, перш за все, був оборонець свого класу. Він ішов до війська, на Січ, так як ми зараз йдемо на завод. Дівчата українські, які бойові були. Навіть за хлопців міцніші. Не будь же гірша за них, Марто. От шлюб це зовсім інше. Його беруть для поважної мети, для праці, для спільного будівництва. Ха-ха, засміялись дівчина, який примітив. З вас, Дмитр, непоганий був би проповідник. А дівчата українські тому й міцні були, що кохати вміли. Тільки звідки вам у голову вроїлися, що я заміж віддатися хочу.